Ai, tira Josu mugi, gauza asko egin behar ditugu etxeratu aurretik. Lehen davizi, erosketak. Ondoren, postetxera pakete bat jasotzera. Eta iunek, bilak eramateko eskatu dit. Josu, Josu, egunon! E, zer? Josu, non duzu burua? Ni hemen izketan, tuntun baten moduan... Eta zuk, kasurik ez? Bai, barkatu amaia. Zer duzu gizona? Atera garenetik ez duzu ezer esan. Begira, lide egun batzuk egin ditu hemen. Eta berriz ere, oslo horak joan da. Oso oso azkar pasatu dira egunak. Ai, maitasuna. Erasmus beka horrekin, urte osoa pasatzen ari daan. Eta? Ez du zu eitze egiten? Telefonodeiak, mezuak, meiak, Skype, Modu asko dago gaur egun. Bai, bai, bai. Baina berari ez zaio asko gustatzen. Hmm. Zerbait baite egiten ari bada hori bakarek daukaburuan. Neska arduratsua izango da. Bai, eta asko gustatzen zait hori. Baina batzuetan oso gogorra da. Hmm. Eta zuk mimoak nahi dituzu. Hai, gure Josu, gaixua. Memoak Memoa keztakete. Baina cariño pizka bat bai. <risa> Ai, Josu, isa joak. Maite emenduta egotea esaten zaio horri. Ala izango da. Baina bera lasai lasai dago. Askotan gogoratuko da zurekin, seguru. Ba, ez du ematen. Postikigo da hegazkinera. Oslo egon behar badu, hobeto umoreon, ez, ezta? Bestela, ahango hotza. Hango bakardadea, ango hango iuntasuna, gogorra egingo zaio. Bai, arrazoi duzu. Meia eskerra, maia? <him>, ez da ezer. Eta orain, erosketak egin behar ditugu. Artu duzu zerrenda? Ze zerrenda. Ai, ama, pazientzia, maia, pazientzia. Pazientzia.